Yusleh lakum amal wa mengampuni lakum zinub wa dan yang Allah dan Rasulnya telah berfirman kepada mereka, "Aku telah memberikan kekuatan untuk mengalahkan mereka." Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah mengutus Nabi untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran." Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah mengutus Nabi untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran." Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah mengutus Nabi untuk mengajarkan kepada mereka Wakazalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi min al-wa'id Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra fata'ala Allahu al-Maliku al-Haqq wa la ta'jal min al-Qur'an min qabl maksudnya Maka diri tidak perlu bimbang akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang pengurangan haknya. Demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka berbuat takwa atau agar Al-Quran itu menjadi pengajaran kepada mereka. Maka mahati ya Allah Subhanahu wa taala raja yang sebenar-benarnya dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah Ya Rabku tambahkanlah ilmu kepadaku. Sekarang aku muslim yang Abu Musim Musimah ini melihat pasal telah bincangkan bagaimana larangan Allah SWT peringatan terhadap perbuatan walim kepada orang lain. Dalam hadis yang sahih Nabi saw telah bermesrahulah, itaqul zulma fa'in zulma zulmatun yaman Qiyamah Takutlah kamu kepada perbuatan kezaliman kena kezalimanlah satu kegelapan bahaya kiamat dalam hadis sahih riwayat muslim ini tuan-tuan. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain yang juga sahih riwayat bukhari muslim wa 'izzati wa jalali la yujawizuni yaumil qiyamati dhulmud zalim. Maksudnya Allah telah berfirman demi kemuliaanku demi keagunganku tidak akan terlepas Daripadaku di hari kiamat ini kezaliman seorang yang telah zalim. Itu berkaitan dengan ayat yang ke-11 yang telah kita bincangkan Tentang kedudukan mereka yang ingkar, yang sombong Di dunia dahulu Hati mereka ini dipenuhi dengan rasa Takabur yang melampau-lampau Hingga menzalimi orang lain Menghukum orang lain dengan cara yang serenang-wenangnya Mengikut hawa nafsunya Maka ke akhirat kelak tempatnya tiada di sisi Allah SWT Allah tidak akan pandang mereka muslim-muslimat ini mulia ke Allah sekalian Kemudian datang Wa maya amal min salih wa huwa mu'mim fala Dan sesiapa yang mengerjakan kebaikan dalam keadaan dia beriman Maka dia tidak perlu bimbang perlakuan zalim terhadapnya Dan tidak perlu bimbang pengurangan haknya Jadi setidak Allah SWT beri khabar Yang menakutkan, mengerikan Maka dalam ayat ini Allah memberi ingat bahwasanya orang yang masih hidupnya dulu Beramal dengan amal yang salih Buatan dengan usia yang baik yang timbul dengan sebab iman ikhlasnya kepada Allah Subhanahu bukan beramal untuk menunjuk kepada orang lain orang ini mengharapkan mengharapkan daripada Allah Subhanahu balasan yang sempurna di akhirat kelak maka dia tidak akan merasa takut dia tidak usah merasa cemas bimbang bahawa dia akan dianiaya kerana Allah Subhanahu ni tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya sama rabbuka bidhallam lil abid Allah Subhanahu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya Allah tidak ada kepentingan Sehingga melakukan anayah kepada orang lain Haknya tidak akan terambil sama sekali dikurangi Ataupun dimungkirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjanjian Ini telah kita bincangkan dalam surat zal zalzalah Nusi Tafsir Zulamah yang lalu فَمَا يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرَي يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرْوَةٍ شَرَّي يَرَهُ Sesiapa so, yang beramal walau sebesar zarah Sekalipun kebaikan itu Maka pasti dilihat Allah dan siapa yang beramal oleh sebuah sejarah sekalipun kejahatan maka pasti akan dilihatnya dia pasti mengetahui tentang keadilan Allah SWT di akhirat kelah muslim-muslim yang diarahmati dan dikasihkan sekalian kalau kita belajar bahasa Arab dia tidak perlu takut dizalimi ataupun dikurangkan haknya para ulama sebagai contohnya Ibn Jawzi menjelaskan tafsirnya Zadil Masir tentang maksud zulmah wala hadma ini ada beberapa pandangan sebenarnya hadam itu kalau kita belajar bahasa Arab, habam Sebagai contohnya, kalau kita perhatikan dalam Kamus Al-Farid Kamus Al-Aziz, habam ini Maksudnya iaitu menghancurkan Kataan Melayu pun mengambil menghadamkan Makanan, asalnya di perkataan bahasa Arab Habam Habam Ini merujuk kepada Menghancurkan Al-habmu ini maknanya Shadkhuma ma fihi Khabam tuhu fan khabamak Nanti kita lihat ayat yang lain Allah S.W.T gunakan. Tidak mungkin kita bincangkan abulusul syara. Wanahlin, talu'uhah hadim. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan ini, fala ya khafu bulma walahadma kata para ulama tafsir contohnya ibn ibnu Jozzi. Ada beberapa perkara yang dirujuk Pandangan para hadits tafsir contohnya ibn Jarid Tabari. Maksudnya, la ya khafu ayubulam fauzat fi syiati. Dia tak perlu zalim, Ditakuti akan ditambah pula keburukan yang pernah lakukan di dunia Macam kita kat dunia ni takut tuan-tuan Simpan duit dalam bank tiba-tiba kurang pula Pandai-pandai je bank ni mengurangkan hak kita kan tuan-tuan Halihkan -tuan? ke tempat lain Jadi kita tanya Oh minta maaf yang awal dulu banyak betul Tapi sebenarnya itu yang kami silap masukkan Ya Allah boleh kredit debit pun salah dalam akaun kat dunia ni tuan-tuan nah, Itu kat dunia punya pertimbangan Kalau pergi ke hospital lagi kita bimbang Patut Kuantiti yang ada dalam bacaan air kencing itu Setakat berapa potensiumnya Tiba-tiba dibaca lebih pula Dah tak pasal-pasal kena operation pula Tuan-tuan ni mulai ke dalam sekian. Lebih menakutkan lagi pergi ke hospital Tanpa layanan yang sebaiknya Termasuk darah yang tak sepatutnya pula dalam tubuh Macam-macam di dunia ni tuan-tuan Takut tuan-tuan berada di mana-mana pun sebut takut kita Sama ada hak kita ni terambil ataupun dikurangkan dizalimi ataupun dikurangkan takut hadam ni maknanya hancurkan dihancurkan apa yang telah kita amalkan tiba-tiba tak dikira oleh Allah SWT. takut tadi pandangan bertaru mengatakan la ya khaufu an fi sayyiati wala ayyuh dha min hasanati takut ditambah pula keburukan yang tak pernah dibuat tiba-tiba ada dalam akaun ataupun dihancurkan apa yang baik tak dikira ini merupakan pandangan Ibn Abi Talha daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Perkara kedua, la ya khafu ayyuzlam fa yuzlam takut takut dosa orang lain pula dipikul oleh kita. Dosa anak-anak yang di dunia dahulu kita tak pernah merancangkan dia untuk jadi jahat, tiba-tiba dorongan untuk jadi jahat itu berkembang dalam potensi dirinya, kita pula kena tanggung dosanya. Tidak tuan-tuan, kalau kita tidak merancangkan perkara itu tak dikira. La taziru wazilatun izra ukhra. Nanti kita akan bincangkan bagaimana maksud ayat solan tidak akan dipikulkan dengan kesalahan orang lain. Ini merupakan pandangan kata ada. Manakala yuhdam itu yuhdam min sayiati sama dengan yuhdam min hasanati. Pandangan sama dengan Ibnu Abbas iaitu kebaikannya pula dihancurkan tidak dikira diluputkan dilupuskan, tidak timbul benda seperti itu. Yang ketiga, ala yakhaf ayu akhaz bima lam ya'mal. Takut ke akhirat besok dikira apa yang kita tidak pernah melakukannya. Wala yuntaqas min amalihi salih Kata Abba Hab Tidak boleh dikurangkan amal salih Yang sama dengan pandangan Ibn Abbas yang pertama Yang keempat La yakhafu an la yujza bi amalihi Wala an yunqas min hatih Yang keempat Bimbang kalau Seorang itu masih takut Dia tidak dibalas dengan keamalannya Tapi dengan amalan orang lain pula Ataupun dikurangkan daripada hak-hak kebaikannya Ini merupakan pandangan Ibn Zaid jadi tuan-tuan di mulai kasihan Al-Habam ini Di surat lain kata Para ulama lorak Contohnya Kamul Salafari Kamul Aziz Al-Naqsu Naqas Maknanya naqas ini Maknanya dikurangkan Itu sebab orang Arab Kalau menyatakan Seorang mengambil haknya Habam tahati Kamu ambil hak aku Kamu telah merampas hak aku Jadi ini penggunaan Yang digunakan dengan kuat-kuat Kita dalam hidup ni Kadang-kadang bersikap Sederhana dalam benciwa Tuan-tuan Kebaikan orang, jangan dilupakan seolah-olah tidak kebaikan pada ini. ini pertimbangan dunia, wajar untuk kita ceritakan Terutamanya di kalangan para ustaz Mesti ada semangat, lap, maaf-maafkan Lapang, berlapang dada terhadap perizan pandangan yang berlaku Kan Allah SWT dah ingatkan kita Kalau Allah SWT kehendaki, manusia ini menjadi satu Kalau Allah SWT kehendaki Walayazalu mukhtalifin. Allah nya Allah menjadikan lajalla na sa'umatan wahida manusia boleh jadi satu umat yang sikit-sikit je kita nak berpulang dengan orang lain Tonton Nabi pengajaran nak kisah yang berlaku di Mesir beratus tahun dahulu di antara seorang ulama yang terkemuka bernama Ibn Daqiq Al-Aid dengan Ibn Binti Al-A'az kerana perkara-perkara tertentu yang berlaku di antara mereka telah pun menyebabkan timbulnya kebencian dan konflik yang sangat panas Tuan, tuan Pada satu hari Berlakulah satu havoc yang Menimpa para ulama' di Mesir Iaitu ramai tidak setuju Dengan pandangan Ibn Bentil A'az Lalu semua menurunkan Tanda tangan, tanda tak setuju Dengan Ibn Bentil A'az Dan petition ini Kalau dihantar kepada raja semua ulama' sokong Maka dia akan dihukum Penjara atau bunuh Kerana pandangan yang berbeza dari pandangan orang lain dek kita nak cerita hak di dunia ni lah tuan-tuan. Sering kali kita merasakan tidak dapat pertimbangan yang wajar daripada orang lain. Kan hadis yang terakhir dalam laporan dikemukakan oleh al-Imam Al-Bukhari musyi kitabnya Al-Adabul Mufad. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. -habib -ma. Sedar sayangilah orang yang sepatutnya itu sekadarnya. Kerana kita takut Satu masa nanti dia akan jadi orang paling kita benci Dan bencilah seseorang itu Yang kita benci itu sekadarnya berlaka Kerana mungkin satu hari nanti dia bertukar menjadi orang yang paling kita cinta Itu hadis mengakhiri Kitab Al-Adabul Mufrad Setengah mengatakan yang merupakan Asar yang maukif, maukuf kepada Jadi Ibn Al-Qiqin menjadi tokoh terakhir Yang akan menerima surat tersebut Tanda tangannya penting Kalau dia tanda tangan surat tersebut Maka Ibn Bintil A'az Yang selama ni musuhinya akan dijatuhkan hukuman mati. Abilah menerima surat ini tuan-tuan dan -tuan lihat, ni seorang alim yang bersifat samih. Memaafkan orang lain atas kesilapan yang tak disengajakannya. Bukan sikit-sikitlah perang tuan-tuan ini mulia kepada sekalian. Ibn Naqiq al-Ain ini baca surat ini dengan teliti, meminasa yang lama untuk memahami apa yang terdapat dalamnya. Semua tokoh ulama yang ada bersama-sama menggesanya, segerulah menanti surat ini wahai Ibn Naqiq al-Ain, tantanganmu penting. Maka, kalau kamu tanda tangan, si musuh kamu itu akan dijatuhkan hukuman bunuh, mati Tapi tidak mengendahkan permintaan mereka, Ibn Daqir ini membaca tuan-tuan dengan penuh khusyuk susah yang baca surat tersebut, Ibn Daqir Qa'in mengangkat kepalanya dan berkata Tidak halal bagiku untuk menandatangani surat ini kerana ia akan menyebabkan melayangnya nyawa seorang muslim Ya Allah kata-katanya sangat mengejutkan semua tuan-tuan. Semua orang tak menyangka sifat ni tampilkan Ibn Daqiqah Dek ini terhadap orang yang sangat membenci dan musuhinya. Walhal kalau dia tanda tangan di situ, maka Ibn Bintil A'az ulama yang musuhinya akan dijatuhkan hukuman mati. Tuan-tuan, lalu seorang melayu kepadanya dan berkata berkata kepadanya, tuan lakukanlah demi paduka sultan ataupun wazir bila mendengar kata-kata tersebut, Ibn Daqqiq menjadi sangat marah. Beliau berkata, aku tidak akan turut serta membunuh seorang Muslim. Nampak tak tuan-tuan? Sebenarnya -tuan? setiap kita ni berada di antara dua golongan manusia. Antara kekasih yang sangat cinta kepada kita dan musuh yang sangat meluat menimut kita. Hati kita tentulah masih dekat kepada orang yang cinta kepada kita. Terus sejauh daripada orang yang beza pandangan dengan kita. Namun tahu tak tuan-tuan, apa garis panduan, cinta dan benci yang mesti kita ikut sebagai seorang Muslim? Sungguhnya Islam bukan hanya mengajar kita etika berkawan, tapi juga mengajar kita etika dalam berlawan. Etika berkawan, etika berlawan semua ada dalam Islam tuan-tuan. Prinsip yang terpenting dalam kedua-dua perkara ni adalah keadilan. Moderit lah tuan-tuan. Islam larang kita ni melampau dalam mencinta dan melampau dalam benci sehingga menyebabkan mata hati kita buta daripada melihat kebenaran. Nanti ada peluang kita Binti Masul Al-Ma'idah Semua Allah SWT berkaitan dengan hal ini rajim. Ya ayuhallabina amanu kunu kawwaminanillahi shuhada'a bilqis Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala Alla ta'adilu huwa wa akrabu li taqwa Wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'amalun Wahai wa muriman La'ala ka'ulim Jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Kerana Allah menjadi saksi dengan adil jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu golongan menyebabkan kamu mendorong kamu untuk melakukan tidak adil melakukan adil lah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. bertakwalah kepada Allah semuanya Allah mengetahui apa yang kau kerjakan jadi tuan-tuan ini malah dan dikasih asliah ini dalam kes dunia yang kita nak kaitkan dengan ayat Allah SWT di sini ke akhirat kita tak perlu bimbang Kalau ada orang yang musuh kita pun tak penting Tentuan yang merahmati dan dikasih wasilihan. Kerana penelayan di sisi Allah Penelayan yang sangat tepat Lebih tepat daripada timbang mas yang digunakan Untuk menimbang bahan yang begitu ringan Mengeluarkan tanda harga yang tertentu Di akhirat -akhir esok Allah SWT punya timbang yang sangat adil Tidak perlu dibimbangi di sisi siapapun Walaupun di dunia Kadang-kadang kita dihantui oleh rasa tidak senang kepada lain Buat tusan yang tidak sepatutnya Allah murahmati kita Berdiri gabung lagi ke lapangan fikiran dan lapangan ada dalam perzaman pandangan yang berlaku. insya kita akan lanjutkan pada ayat berikut. Dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.